Dacă iubești fără să speri, Dacă iubești fără să speri, De-ai fi iubit vreodată, se întunică de lungi păreri, De rău viața toată, Și-ți lasă în suflet un amar Și în gândiri asemeni, Căci o iubire în zadar Cu moartei i sor de gemeni, Dar vindecarea la dureri în piept în partea stângăi, de-acolo trebuie să ceri, Cuvinte să te mângâi. Acolo afli post, oricât te se întâmple, Ca și un amor care ar fi fost, Viața ta o împle. Căci un luceafăr răsărit, din liniștea uitării, Dă orizont nemărginit singurătății mării. Și ochiul tău întunecat, atunci îl împle plânsul, iar ale vieții valuri bat, călătorind spre dânsul Și dau cadențe de nespus dureritare lunge Pe când luceafărul e sus, ca să nu-l poți ajunge Zâmbește trist cu raze reci speranțelor deșarte Iar în veci iubi în veci, va rămânea departe Și-a zilor fi cum sunt, pustii ca niște stepe iar nopțile de un farmec sfânt, ce nu-l mai poți pricepe.